Také ráno studujeme techniku, ale spojujeme techniku s poznáním. Když máme jenom techniku a nemáme poznání, technika nám moc nepomůže. Jestliže máme jenom poznání a nemáme techniku, no tak poznání nám taky tak technika nám taky moc nepomůže. Technika musí být spojená s poznáním a s poznání s technikou. Proto, obzvláště v této tradici, o který teď se, s kterou se teď zabýváme krátce, no možná, že budu někoho inspirovat, aby se s ní dále zabýval, v této tradici jsme se pokusili přeložit dvě základní díla právě, rozvázání uzlu a vystání výry v Mahajánu. V této tradici právě celá meditace je vysvětlována jako transformace, naší nevědomosti v sanskritu i v pálí nevědomosti je avidya. Vidya znamená věda. Pokud my nemáme vědu, my nepoznáme sebe, my nepoznáme svět, my nepoznáme nic. Můžeme mít vědu materialistickou která toho dneska tolik ví, až je to ohromující. Ale pokud nemáme vědu vnitřní, tomu se říká antara vidia, hm? no tak my přesto, že máme sebe větší vědecké znalosti, hm? my jsme vlastně ztraceni. v našem světě, který z hlediska duchovní vědy je pouze naše mysl a tělo, na které je ta mysl vázaná. To je naše laborator. v ní si musíme udělat jasno a věda nám může dát jisté znalosti. Dneska ta věda je tak rozvitá, že ty znalosti se zdají být i v jistém souladu s tým, se znalostmi vědy vnitřní. No ale přesto v této tradici obzvláště je celá meditace, celý studium, celá věda, je transformace právě nevědomosti, což je. Neznalost vědy, hm? to je vlastně význam avidia v moudrost. A moudrost v této tradici znamená uvědomění. Hm? Uvědomění je sampadžanya. Sampadžanya znamená, že si dáváme věci dohromady na základě pragya, což je moudrost. Hm? Teď v této tradici jsme se dozvěděli, ta moudrost, kde něco existuje, to je moudrost, ale není to ta velká moudrost. Skutečná moudrost je velká moudrost, je to, co transcenduje hm? hranice naší světské znalosti, hm? naší světské zkušenosti. A to je možné pouze na, na základě transformace nevědy ve vědu. Hm? A zde věda znamená vnitřní věda, antaravidya. Hm? V, v tervádové tradici, tak jak jsem se já učil, kromě této vnitřní vědy vlastně nic není. Hm? A vnitřní věda je osobní transformace světské existence v nirvánickou existenci, která spočívá v tom, že pět agregátů existence se prostě rozplynou. Žádný Mára je nemůže najít, ačkoliv je hledá, hledá, hledá. Oni jsou někde, kam se Mára nedostane. To je význam tervádového pojetí. Teď Nagarjuna a Filozofové nedualistického pojetí meditace a vědy zdůrazňují, že velká věda není odjítí někam, ale je vlastně plné poznání toho, co je. Proto ten, kdo se učí Cestou bodhisattva je ten, který odmítá individuální osvobození a vidí osvobození jakožto univerzální faktor, univerzální vědu. A ta univerzální věda, to je vlastně ten význam, nedualistický význam vědy. No a právě proto, podle Mahajánového učení, jestliže chceme poznat velkou modrost, vnitřní věda, to znamená, jak se dostat pod. obušek Máry, hm? jak, se nedos, jak se dostat ven z obušky Máry a jak poznat, že jsme pod obuškem Máry, hm? který do nás stále tluče z a z hm? Ale též musíme poznat, hm? co ten svět vylepšuje, co tu existenci vylepšuje, jak ji hm? vylepšit tím, že Lidé, jejich způsob existence, pojetí existence se rozšíří. Proto nestačí jenom studovat vnitřní vědu, měli bychom studovat také medicínu, měli bychom studovat také logiku, filozofii, jazyky, umění. Všechno toto bylo, byly ty učení v Nálandě a v buddhistických univerzitách v době, kdy Mahajana se stará vlastně s hinduismem, hlavní naukou na univerzitách. A samozřejmě Mahajana a Vývoj indické filozofie, vývoj meditace je, se děje na vzájemné diskuzi mezi různými směry a tím vlastně se filozofie meditá, vnitřní věda i ostatní vědy no, i to, mi se říká věda u nás i medicína a tak dále stále prohlubovala zájemnou diskuzí zájemnou diskuzí mezi vědy, které vedou k lepší světské existenci, a vnitřní vědou, která vede k osvobození od pout váry, od pout smrti. No a A právě proto učitelé Mahajány, jako Asanga, pak i Nagarjuna, nebyli jenom mistři jogy, ale byli také mistry různých jiných věd, etymologie, filozofie. No a tak se vyvíjelo myšlení. Vyvíjela se, vyvíjeli si koncept meditace. No a v této tradici meditace není nic jiného než transformace hm? nevědy ve vědu. Hm? A vidia se stane vidia. No a z začíná. Buddha vysvětluje to, co my tady zažíváme jako souvislé vznikání. To patří nám i to patří světu. To patří Budhovi, to patří nám, který Budhové ještě nejsou. Všichni jsme v souvislém vznikání a souvislé vznikání je náš svět a to jsme my. No a všechno se dá pochopit jedině v tom. No a Budha to má význam. Vysvětluje souvislé vznikání na základě nevědy. Hm? Protože máme nevědu, my si dáváme věci do Romany, hm? což je samskára, tak, jak eh, takzvaná vykalpa, na základě fabrikace, ne na základě faktů. A jelikož ty fabrikace námi mávají, no, tak pak i to rozlišující vědomí s námi mává. No a co z toho vzniká, no, to víme sami. O tom se nemusím zmínit. Obzvláště v moderním světě je to tak evidentní. Vzniká chaos, neharmonie. No a tu harmonii teď, abychom ji dali do světa, musíme ji nalíst v sobě. A na to potřebujeme tu vědu, aby odstranila nevědu. A pak budeme věci dávat dohromady zase jinak a když dáváme věci dohromady jinak, budeme mít jiné vědomí. Když budeme mít jiné vědomí, budeme pracovat více na základě dávání lásky a poznání místo chtivosti nenávisti a omezeného vlastně poznání. No a teď jsme začali mluvit o technice meditace na dech. Mluvili jsme o tom, že technika meditace na dech má hrubé stránky, má jemnější stránky i má ty nejjemnější stránky. Podle toho, vlastně, kde jsme, tak můžeme z té meditace na dech vytěžit. To je tež je to v sutách. Jo. Buddha doporučuje meditaci na dech tím těm, co jsou v prvním, důvodem, třetím stupni probuzením, těm, co ještě se neprobudili, no i těm, co v dármu Věří i těm, co v darmu nevěří hm? no a darma jde má námyslit souvislé vznikání. Meditace na dech je jistým smyslu ideální pro poznání souvislého vznikání, protože nejdůležitější část souvislého vznikání je souvislost těla na mysli a souvislost myslí na těle. Jestliže tyto dvě veličiny, což jsme my, jsou správně pochopené, no tak my jsme schopni sobě dát harmonii i dát světu harmonii. To nejedná se jenom dát sobě harmonii, jedná se o to, dát světu harmonii. To je um, učení jogi. Bez toho yoga je um, nepochopitelná. Protože yoga je založena na společném kojení. Hmm? A to je, že... Základ zdraví je nenásilí. Protože my jsme násilní, my jsme nezdraví. Jak v myšlení, tak i v těle. No a to pochopit není tak snadné. Na to pochopení musíme mít vědu. No a na tu vědu tež, aby jsme ji lépe pochopili. Pomůže nám medicína, pomůže nám logika, pomůže nám, pomůžou nám jazyky, pomůže nám umění. A to všechno je nutné, aby jsme poznali sebe, poznali svět a dali něco pozitivního do do té společnosti, která drží pohromadě na základě právě z hlediska jogy, ne na základě chtíče, ale opaku chtíče, ne na základě nenávisti, ale na základě lásky a ne na základě nevědomosti, nevědy, ale na základě skutečné vědy, která prospívá. No a meditace na dech, aspoň tradicí jogy, nejenom buddhismu, prospívá všem. Prospívá všem za předpokladu, že se lépe poznáme a lépe poznáme ty druhé. Lépe poznáme, jak náš dech je napojen na zkušenost počitku, který vlastně je. Počitky jsou uprostřed, souvislýho vnikání, které Buddha realizoval pod stromem probuzení. Máme od nevědy k smrti a strasti. Zase od strasti do nevědy. Na jedné straně my získáváme vědu, na jedné straně my získáváme nevědu. Hm? Musíme to poznat od začátku do konce, z konce od začátku a z prostředka do začátku a z prostředka do konce. To vysvětluje tež vysudimaga, hm? maga má tolik moudrosti, aby jsme poznali souvislé vznikání. Musíme ho poznat od začátku do konce, od nevědy, k smrti a k biedování, a strasti, od strasti zase k vědě, a od počitku ke strasti, a od počitku k vědě. Počítač je uprostředka. Jestliže to je ve všech buddhistických tradicích, Jestliže získáme vědu, my získáme svobodu vůči počitkům. My nejsme vázáni na svět, ale my jsme vázani na svět tak, jak je interpretováno naše počitky. Hm? To je důležité poznat. Hm? Jak říká čůla, veda nasuta, je Mniška vykládá svému manželovi, že to, co rozhoduje o našem konání, o našem rozdělování, o našem myšlení, to jsou počítky. Jestliže pochopíme počítky, pochopíme začátek, nevědu no a pochopíme konec vědu. No a počítky nejsou jenom věc osobní. Počítky je univerzální faktor, který stále musí být a bude. Je jedno, jestli jsme probuzení, nebo jestli jsme neprobuzení, jestli jsme lidé moudří nebo jestli jsme lidé obětí absolutního pomatení. Ty počitky je univerzální věc, která bude vlastně rozhodovat, jak jednáme a jak myslíme. Protože my jednáme podle toho, jak myslíme. A myslíme podle toho, jak si věci dáváme dohromady. Tam se říká vykalpa. Teď Buddha má tu nejvyšší svobodu, protože nemá žádný vykalpy. Nemá vůbec žádný vykalpy, proto. on nemusí vůbec se s něčím na něco uvádět pozornosti, on prostě odráží věci tak, jak jsou. A podle toho on tak učí, protože ví, co každý má a co každý nemá. No a to je dozrání vnitřní vědy. To dozrání vnitřní vědy je tež závislé na poznání medicíny, proto Buddha se nazývá král všech mediků, Vajdi a Ráďa. Protože mysl vládne světem no a myslí vládnou. Naše city, naše počitky. A počitky jsou uprostřed toho souvislého vznikání, což je náš svět. Jiný svět my nemáme. Z hlediska buddhismu, když hledáme jiný svět, tak hledáme něco jako syna neplodné ženy. Hm? Můžeme hledat dlouho, no ale prostě ta neplodná žena toho syna nemá. Hm? A stejně tak, jestliže hledáme vědu, kromě hm? naší mysli a kromě našeho těla, na který je naše mysl vázaná, no tak my hledáme toho, hm? Mnoho, mnoho příkladů v sutrách. Toho syna neplodné ženy, ty zámky z písku na obloze, a tak dále, a tak dále. To všechno tam je, no ale je to naše fantazie. No a podle buddhismu my žijeme právě ve světě fantazie, protože vykalpy bereme jako něco, co tam skutečně je. Ale vykalpa definicí znamená něco, co jsme si sami fabrikovali na základě mylného rozlišení. No a tak vidíme něco, co se hýbe jako něco, co stojí, a něco, co se hýbe jako to smysl života. A to nikdy smysl života nemůže být. Život je od samého počátku žádný daný smysl nemá. Smysl je to, co, co my, naše mysl vytvoří. Sám o sobě život nikdy smysl neměl, nikdy smysl mít nemůže, nebude, nebude. Smysl trochu mysl, pokud není mysl, žádný smysl nemůže být. A smysl tvorí mysl na základě, jak se učíme v tomto traktátu, ne na základě toho, co stále stojí a co je podklad vlastně existence všech bytostí, co nás skutečně privede do stavu blaha, do stavu odpojení se od strasti tohoto světa, tím pádem my můžeme to odpojení i druhým. Ale musíme to poznat právě tou myslí, která je nestálá, která je vlastně na základě tohoto nestálého těla. A proto nestálé tělo je klíčem poznání nestálých počitků. nestále počitky jsou klíčem poznání nestálé mysli a nestálé, nestálá mysl je klíčem poznání všech fenoménů. No a teď Budha obzvláště chválil meditaci na dech, protože dech No to je, skutečně, to je skutečně moudrost. Dech je element dechu i v těch nejjemnějších formách je element života. Prána, chi, duše. Ne duše jako něco, co stojí, ale duše jako jako vítr, ať už patří Bohu nebo komukoliv. Hmm? No a eh, ten vítr, ať už patří Bohu nebo patří kamkoliv, hmm? ten nám hmm? hýbe. taoismu, který je vlastně základ pro čínské myšlení taoismu. Ten vítr, který to točí, ta nejjemnější energie pochází z toho, co nemá žádnýho změn. Nedá se to měřit, nedá se to pojmenovat. No a v té, tomto traktátu samozřejmě a v této tradici, je v tantre hm? a v Mahajánovi myšlení, no to je to samé. Hm? My, ale z toho, co se nedá chytit, hm? Z toho vzniká to, co se chytit dá no a to je ten život, to je ta energie, která všem hýbe i naši myslí. No a to je ten hluboký význam dechu a meditace na dech. Dech je to z hlediska buddhismu, co všem hýbe venku, uvnitř. Mysl též se hýbe, protože je tam ten jemný vítr. Tak, životní energie. No a proto meditace na dech má obzvláště hluboký význam, jestli ji rozumíme. V čínské tradici, já jsem se zmínil, ta meditace na dech je šest Překrásných metod, překrásných, protože každá z nich, jestli je prožitá v celku, neoddělená od celku, může vést k pochopení velké moudrosti. Jestliže chápeme, že objekt. V mysli žádný objekt není, objekt přichází z prání, objektu si říká bratiaja. No a my si uvědomujeme ten, ten mysl bez objektu, pak přijde objekt na základě prání, pak. Pokud to prání tam je, no tak ten objekt tam je. No a když prání zmizí, no tak ten objekt zase mizí. No ale i mezi tým, mizí, mizí mnohokrát, ale my to nepostředneme, pokud nemáme to samády. Právě proto ta samata je obzvláště důležitá, protože... Bez šamaty my nevidíme, že vše vzniká a zaniká vlastně v každém momentu. Hm? I naše myšlenky. No a bez myšlení ale není smysl. Hm? No a v, v buddhismu? Hm? Nacházíme smysl ne v tom, co je nad nás, ale v tom, co je tady s námi. A teď, no, to je ta mysl a to tělo. No a kdo dává smysl? No zase říkám, ta mysl dává smysl. Nic jiného smysl dávat? Ne. Nemůže. A dává smysl tím, jak se vztahuje k tomu objektu, bez kterého mysl absolutně nemá žádný smysl. No a právě z nesmyslu přichází smysl, se smyslu my poznáme nesmysl. A nesmysl je to, to je zase paradox, nesmysl je to, co chceme chytit, ale ono se to chytit nedá. Proto je to nesmysl. A z toho nesmyslu přichází právě smysl a přichází právě ta svoboda bez toho nesmyslu. Co se týče jogy, tak žádná svoboda není. No a ten smysl je tam, jestliže máme objekt. A aby jsme měli nějaký objekt, musíme mít prání. Bez prání my žádný objekt nemáme a když máme prání, tak máme pozornost a pozornosti začíná myšlenkový proces. Jestliže není pozornost, tak my s tím objektem jsme, ale my ho nepřijmeme, my ho neprožijeme na základě našich počitků. Jako něco, co co nám líbí, nebo nelíbí, co chceme, nebo co nechceme, no. My to nepohodlíme. No a to je rozdělování, to je moudrost rozdělování, že tam he, už tam něco je, nějaký objekt už tam je, ale ten objekt, jak jsme se učili včera, ten přichází zmyslivý samotné A to je třeba postrhnout. No a teď dech je pohyb. Mysl je pohyb, tělo je pohyb. Co my šítáme, je pohyb. Teď pohyb máme nejjasnější věvení pohybu máme právě v dechu. A ten dech se mění podle toho, jak používáme tělo a jak používáme mysl, To rozhodne, jaký bude mít počítek dechu. Proto se učíme číkům, aby jsme zjemnili počítek dechu a tím pádem máme přístup k hlubšímu pochopení těla a k hlubšímu pochopení mysli. Když nezjemní mu počítek, nezjemníme mysl, nezjemníme tělo. A zase, když zjemníme tělo, zjemníme počítek, zjemníme počitek, zjemníme mysl, když zjemníme mysl, zjemníme počítek, zjemníme počítek, zjemníme tělo. Souvislé vznikání se od začátku od prostředka od prostředka do konce, od konce do prostředka, od prostředka zase na začátek a učíme se. Učíme se transformovat naši realitu, která závisí na počicích, jemnou myslí, která závisí na jemných počicích. Tím pádem jemnější pochopení těla. Bez těla žádný počítat nebude. No a tak se učíme jogu, ať už se učíme budistické pojetí jógy, ať už se učíme hinduistické pojetí jógy, ať už se učíme džajnistické pojetí jógy. No to je význam jógy, že mi. Zjemňujeme počitky a na základě počitku zjemňujeme poznání mysli a zjemňujeme poznání těla. To, co je hrubé, musíme první zjemnit, aby jsme to pochopili. My nechápeme sebe a nechápeme svět, protože ho chceme poznat hrubým vědomím založené na hrubém počitku. A my meditujeme, aby jsme sebe svět poznali na jemném počitku, který nám umožní jemnější poznání těla a jemnější poznání mysli. No a to. Buddha právě chválí tu meditaci na dech a sám ji prožívá. Vstupuje vlastně do meditace pod stromem probuzení, aspoň podle teravádových komentářů, na základě toho, že si vzpomíná, jak spontánně přišel do samány prostě na pozorování dechu, když seděl pod stromem džambu a neměl co dělat. No a tak spontánně se soustředil na dech a jelikož měl ty párami, které většina z nás nemá, moudrost má tež, co dělat s koncentrací. No a spontánně všel do stavu prohloubení v objekt. No a uznal právě proto, že to prohloubení v objekt je dáno, s tím jemnějším počitkem, který zprostředkovává jemnější mysl a jemnější poznání reality. To zjistil potom, co 6 let prováděl extrémní askézi. To neznamená, že askeze je špatná. Askéze je hmm, ale as jak praktikujeme, závisí na naší motivaci. A motivaci závisí, závisí na naší moudrosti. A pak podle naší moudrosti máme motivaci. Když máme motivaci, no tak se zaměříme na to, co si myslíme, že je nejvýhodnější v té meditaci. Podle toho, jaké jsme dostali informace, jak jsme je střebali. No a na základě toho, jak jsme kontemplovali a meditovali. Protože bez toho žádná meditace není. První musíme slyšet něco, pak si to musíme rozmyslet. No a pak musíme to zažít v meditaci. No a teď můžeme slyšet všecko možné. Lidé jsou pamatení o tolik různých technik, tolik různých způsobů meditovat, tolik různých názorů na meditaci. Hm? Aha, ale popletenost, to je taoistický princip tež, který ovládá tuto je klíč právě k tomu, Probuzení. Nevědomost je klíč k tomu, aby jsme se stali vědomí. My nevědomost, význam jógy není se zbavit nevědomosti, ale nevědomost střebat na základě vědomosti. Tím pádem my můžeme transformovat sebe a svět, No A to nejlépe vidíme na dechu, jak počítek dechu se mění, jestliže naše poznání těla a poznání mysli, která je na to tělo napojena, se stále zjemňuje. Pak hrubý dech absolutně zmizí. Postupem času zmizí i ty jemnější druhy dechu. No a zůstáváme Vlastně o poznání mysli, která se hýbe na základě nejjemnějších form dechu. No a proto meditace na dech začíná být čím dál tím zajímavější i pro ty, co jsou probuzení, i pro ty, co jsou trochu probuzení, i pro ty, co jsou neprobuzení. Budha ji stále doporučuje. No to by jak sačilo, jako technika. Pomalu se dostáváme k technice, ne z hlediska prostě podívat. Pozoruj dech, ale z hlediska filozofického poznání dechu. A to je velice důležité. To zhodne tak, jak meditujeme většinou. Já jsem byl učitelem taky Bohovně jsem měl uvádět ty cizince a novice do tajemství meditace na dech. A to je prostě Podívej se na špičku nosu nebo na, no a, a udrž koncentraci tam, no ale to není. Pokud není, má, nemáme nějakou inspiraci a nechápeme líp, o co se jedná, no tak to je strašně nudný. Většina lidí pak to považují za, za nudu, no a něco jiného, protože nerozumějí. Hm? o co se jedná vlastně. No a tak tady skončíme. Pro dnešek, co se týče techniky, to stačilo. Večer se zase vrátíme více do teorie. No a ta technika právě závisí na té teorii, to je důležité pochopit. První musíme mít správnou moudrost z poslouchání, pak můžeme mít správnou moudrost s přemýšlení, s kontemplace. No a když jsme si to všechno dali dohromady, tak můžeme správně meditovat, jinak to nejde. Hm? No a tak to by bylo pro dnešek, a už je čas na intervju, tak dej tady máš ho ty budeš kontrolovat čas na meditaci. Ano, hm? tak domůže.